قال الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقولنا Wa orang Ay yang ta'rif sesungguhnya fi berbicara dengan mereka Iaitu pada kata Sesungguhnya Allah berbicara dengan mereka dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah berbicara dengan mereka dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah berbicara dengan mereka dengan firman-Nya. Sesungguhnya Ah ha, patut nak nak mari takrir nak mari menerakan takrif tulah nak ta ha, ada kait sebut dalatu tu Hmm Ah <tuh> ha, pada kata walhamdulillillahi <tuh> <tuh> <situ>. wa kalam alal jamilili khiyari ah gitu wa dan kata kami Ah pian ni fi ta'riful hamd ataupun boleh kata fi makna alhamd. Nah, sini di sini. Kami kata Alal jamili liiktiyari. Ah tengok di sinilah di ah jadi dalil kata atas tu jatuh ia. Al-jamili liiktiyari atas dulu tak ada ia. Ha ni nyata kata ah ada Ha, kata kami alal jami lil ikhtiyari ai li ajlil jami lil ikhtiyari ha, isyarat kata ala di situ tu bukan ala lil isti'la dak ala ta'liliyah kerana ala mana kerana supaya laqra kera, kata walitukabbirullaha ala ma hadakum atau ala tu ala ta'liliyah naklah kamu ucap takbir akat Allah taala bakpo mu kena takbir mengucap keagungan Allah kerana dia telah hidayahkan kamu alamah ah, man li ajli hidayatihi iyakum situlah ah, nak raya ala ta'liliyah kerana ah, kerana ah, keelakkan kerana keelakkan ya bahasa ya bahasa sengaja yi ya ha, bahasa ikhtiyari kalau gitu aa, kami kata begitu tu a ialah dengan maknanya kerano ala dengan makna kerano walau kana jamilan tu dan jikalau adalah ia aa, ia al jamilu liqiyariyu tu perkara ke elok bahasa sengaja ia tu walaupun ia yang elok siatika bil mahmudi awala poe elak pada pegangan oleh si kena puji itu ke? tu bizamil hamidi dengan sengko oleh orang yang memuji aa tu dia yang elak pada intikah mahmud dengan sengko oleh orang memuji sekalipun boleh panggil kata puji mm tu dia jamin jamin tu pada intikah mahmud dengan sengkau oleh orang yang puji ah masuk juga ke tarikh Wa illam yakun Dan jika tidak ada Ia, ia al-jamilu Lih tiaryu tu Walaupun buka ia jamilan Syar'an sekalipun Cuma jamil saat ni pada Sengkau orang-orang yang kena puji tu Dia suka teman-teman comel Haa, tu dia Seperti orang yang buat Sesuatu karo Ah, pasuk, nampak ramah. Orang ah, ramah setuju ke mana? Kita buat ke tu. Walah padahal kad kadang-kadang bercanggah nak ukur syaraq. Ah, kadang-kadang bercanggah nak ukur syaraq. Ah, Berbicara-bicara mari setuju. Orang ah, ramah setuju ke ni. Ah, buah Lepas tu bila bahawa ukur syaraq. Syaraq tak kena. Ah, jadi. Ah, Nenek tak kira. Mek putus ramah. Haa. Ah, Sebab tu. Kita. Kita mana kata keputusan agama ni kita tak boleh ditukarkan sangat kerana terkada salah dengan cara boleh yang nemu kita kena bentangkan di atas nah, cara. Ya kata boleh boleh lah. Cara kata tak boleh tak boleh lah. Wal sekalipun putusan agama. Ha nah, dia, dia. Nah sabit itulah kalau kita mai mai tengok di situ Ah ha, kada ah ha, dalam penama kita ambil keputusan dalam mesyuarat mengikut suara ramah tu ha, belum tentu lagi pada ukur syarat kita tu benar atau tidak. Ah ha, sahabat dia Umar di sini ah ha, pada iktikad si Mahmud ahli yang, yang kena puji tu. Yang iktikad kata benda tu benda comel. Ah ha, kita buat gini comel. Ah ha, siapa fikir yang manusia tu kan? Fikiran manusia kadang-kadang pada fikiran manusia ni comel yang buat gini. Tapi benteng syarak tak penuh. Ha bentar dengan syarak tak penuh. No. Ah ni salah mana no. nak no, no, misal ni. Ha bukan chomeh pada syarak, tapi chomeh pada ah uh, ha, pada pergenet ah ha, orang-orang kena puji. Yes kau kata chomeh, walahal benda no, tak chomeh pada syarak. Misalnya kanah bil amwali. Ah. Ha. Seperti rampas harta. Ha banang dik chomelah hana no, pada syarak. Kita nak misal lah mano gapah Nah, supo kita misal lah mana? Ha, kita misal kata seperti ya, orang, oh, ya, oh, ambilannya kita kata satu orang tu zina, na naudzubillah min zalik. Supo tiba-tiba mak kio baia. Ha, ah, kata baia baia malu ah ha, misalnya. Ah, ha, sogorang mas tu jugak tu. Ah, ha, walha panggil nahbi, syarat tidaklah tu. Ha, hati misalnya. Pasal dia orang kata oh kena dia tu buat ah kena ah ha, terpakak uji lah dia panggil jameel Fi'atiqadil mahmud Bi zamil za hamid Walau kau syaraf buka comel Panggil juga, masa ada tarikh juga Hmm, judia ah, Itulah yang kami kata at bil kalam Setengah ibarat Bil lisan jamil jameelil ikhtiyari Ayat syaraf betul Alal jameelil ikhtiyari Dia panggil syaraf tarikh wa kharaja bi taydi ikhtiyari jamila li ah benda comel hak bahasa sengajai hak bahasa hak bahasa pilih hati haa, nak keluar hak mana tu hak bahasa sengajai nak keluar oleh alit diriryu ade pakai kharaja ah oleh aljamilu li ah oleh comel hak bahasa terkerasi Ah bukan sabit dengan usaha manusia. Ah bukan sabit dengan usaha hamba. Ah tu dia hak ittirari. Ah misal mana? <tong> tengok depan dulu. Fa inna ini tafra pada kharaja tertuah ni fa innat sanaa maka bawa sesuatu baik ke atasnya alayhi alal ittirariji ini Yusama Madhan Oh kutu Dinama dipanggilkan dia As-sanat wa ala litirari ini Panggil Madhan La Hamdan La Radha Haa oh, logak dia mau gitu Panggil Madhan tak panggil Hamdan Haa ni payah lah logak gitu ni sedangkan kita Datuk Ju Muhammad pun puji juga. Ha, hamdan pun puji juga. Ha, tapi ada beza. Ini di sisi setengah istilah ulama ni. Jadi makna madah ni umum pada Hamdan lagi. Hmm. Ha, madhan, ha, Hamdan. <coughs> ah ha, beza betul ni betul hak benda ikhtsam ada ikhtiyari atau ikhtiyari panggil madah. Madah Ha, puji ha, misalnya taqulu atau kata madahatul lu'lu'a 'ala husniha ha dia kata yang madah tu tak kata dengan duna hamad tuha ha duna hamad ini duna qaulika Atau duna an Hamad tuha ha tak kata gitu hmm, kata dengan madahatul lu'lu'a 'ala husniha Ah ha, Kita kajak puji juga Aku puji permata luk-luk Kerana eloknya luk-luk -luk. ha. Kalau gitu elok permata luk-luk ni siapa dia usaha buat Dah ha, Hak asli lagi Dato' Ham permata luk-luk tu Elok Bagus Siapa maha sebiji ha, Seper buah tasbeh tu Hak ya, permai curi duk bakar tu Atau ha, permata luk-luk Beratus ribu siapa berjuta tu anak ha, pokok buah sebah ade bulat-bulat-bulat hak-hak ah ha, ni permai suri dak pakai isti-isti ajo dak pakai tu ah dak sakut buah sebah ha, tu ada ah ha, tu mata lulu mah tu biji-biji beratus ribu bah ha, ah kena ada 100 biji berjuta-juta jelah ah ha, tu permata lulu maka elok dia siapa usaha buat Hak tu hebat di asal Hak tu ikhtiari bukan ikhtiari Maka kita dikatakan kata kepada ahluk-luk tu Mula kita puji kata na, Segi lorak dia mula katanya madah tu Tidak katanya hamad tu Hamid tu hamidah Hamidah yah madu Duna hamid tu ha Jadi yani duna antakulah Ataupun dengan cara mudah Duna kolika tidak katakan hamid tu ha Tak boleh kata hamid tu luk-luk ah. gitu Kena kata dengan madah tu madaha memdahu Ah tu di seginya di satu lorah beza situ jadi ka al-ikhtiyari nak keluar ittirari kerana bila mari el ke elak kita sebut baik atas benda tak kata dengan ma, tak kata dengan hamid tak, ha, tak kata dengan madah hamd hanya kata dengan madh ha tu logak lah demo lah. hmm tu dia dalam keadaan begitu ha, kita dah bawah ha, ni dan telah berkata Al-Zamakshari Namun dia Mahmud Al-Zamakshari Dia lagi ada bahasa Dia nisbah pada Al-Zamakshar Al-Zamakshari Tua tafsir Al-Kashyar ha, Dan dia ni terkenal dengan Amin al Bulaghah Dia ini pada ahli Al-Balagha Al-Zamakshari ini ha, Aris masa Imam Ghazali Azamak Az syari kata Alhamdu wal madhu akhawani Haa ah, Kita dah bawa mudah ni Maknanya antara perkata Hamda madh Kira-kiranya huruf tu lah ya Cuma-nya tukar Haa ah, Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Ini, ah, ini, ini dua-dua sudara ya Kali-kali ada dua beradik dua Apa maksud dan bersuatu oleh maknu hamd, mad. Ha, lapa lain, maknu satu je. Ini di sisi az zal ha, Dah Ada kita biasa dah bawa ni. Mudah. Tapi kalau tu Syekh tadi, dia kata, bezo dua tu. Kalau kita nak sebut baik kepada benar-benar yang bukan bahasa ikhtiyari ha, Tak sebut dengan madah hamd. Sebut dengan madah madah. Ha, sebut dengan orang tu. Ha, Supo, Syekh-Syekh-Syekh. Asyasya ha, si si nasib hodud sebut duk puji Nabi dah dia panggil madah eh madah ah ha, angkau sebagai matahari engkau sebagai bulan penuh pernahmu dia panggil madah puji puji ah ha, tu dia kalau gitu siapa keelokkan yang ada di Nabi itu waktu buke ikhtiar usaha tu hamjadid dia tu melahirkan dia jangan melahirkan dia tu cahaya. Ha tu dia kata antasyamsun antabadiru. Engkau ibaratkan matahari. Engkau ibaratkan bulan penuh purnama. Ha tu dia. Ha tu bukan gitu ikhtiar. Bukan apa nama siapa gitu ikhtiar. Bujanguk dia tak, telah lahir kejadian tu janguk comel oh dengan bercahaya berserinya. Ha tu panggil madaih. Puji-pujian madaih. Ha tu dia. Baik, ha, kalau gitu di sini pun begitulah. Tetapi kata zaman sari kata ialah satu makna saja. Ha, kalau mengikut zaman Syari boleh kata madah tulu lu, lu ada, boleh juga kata hamit tulu lu, lu ata, boleh. Hmm, tak apa. Kemudian walih tiariyu ha, apa, apa baik? Kalau gitu kita nak berlaku atas kaum kata. Uh, hamida dengan madah itu satu makna dua dua makna ya dua lafa yang mutaraddid bahawa ma'iwap apa al-ikhtiyari nadi atah kauniy tak payah kata al-ikhtiyari dalah maknanya as-sana'u bil kalam 'alal jamil cukup saja kena ke al-jamil li-ikhtiyari dah kalau tilik kau ni pakai juga apa Nah, ha, gi lagi. Wa liqtiyari huwa qaydum fil mahmudi alai. Soala jawab dah tu. Nah, ataskan kata satu makna, kaib apa lagi? Asal kalau hak nungkai ikhtiyari nak keluar ittirori. Baik, hak tullah dah madah dengan dengan hamidah tu hak tullah, kaib lagi? Ha ah, hanya kaib juga tu iyalah fil inna huwa hanya ia al-qiyari tu ialah qaidun fil mahmudi alaih qaid pada benda yang dipujikan keranonyo alaih mana manali ajlis fil mahmudi alaih ai fil mahmudi li ajlis syait situ bukan la bukan qaid al mahmudi bih ha enak tiga apa mahmud alaih mahmudi bih nanti kita tolong kami misalah ha tak mengaji kaedah dulu tengok dia rayat dulu lepas tu bawa misal di belakang la <tuk berkata> fil <dengan> mahmudibi la <tuk> ratah ah <dengan> la fil mahmudibi <tuk> bukan <berkata> kaid <dengan> pada mahmudib yang dipujikannya yang dipujikan dengannya bukan kalau gitu faqad yakunu maka terkadang qad oh, li taqlid di sini maka terkadang adalah mahmud yang dipujikan kerananya itu Ikhtiarian hak oh, bahasa sengaja kau baca pilih hati wal muhdubihi dan jadi puji dengannya itu istiroriah ada teka-tebahtu eh macam mana? Nah, tak tengok misa dulu? Kerana misa nak menengah kan? Tak tengok misa, tak tengah? Tengok misa dulu. Misa begini. Wah misal uzalika kama khalil misa khalil tanfil dia panggil kama Iza akromaka zaidu seperti kelakuan apabila buat melia akan dikau Atau apabila mumlia ha, bagi mum itu cukup maka apabila mumlia akan dikau oleh zaid nah agak zaid buat melia ke engkau zaid hormat kat engkau ha apabila zaid tu memelia akan dikau faqul ta ha, maka sebab itulah engkau pun katalah kepada zaid apa qulta aili zaidun muqotolah zaid kata nak kan no? zaidun hasanun ha zaidnya orenya endlah ah mai kita kira mano mahmud alaih mano mahmud bin Nak tahu kata tok kita tergah tahu mana kalau kita kira mano mahmud alaih mano mahmud bin Ha, pelin tu dia, dia pelin tak tahu. Ha, dia ha, ha, pergi tersesat jalan. Nak pergi dekat saya tak temu muslim-muslim mana rumah dia tu. Walah hadap depan rumah dia ada kat-kat. Ha, dia, peleng, dia panggil sesah. Ha, mana kau panggil Mak Mahmud Ali? Mano panggil Mahmud bin? Dalam nisa kita ni ikrom. Ha, ikrom Zaid tu dia panggil Mahmud Ali. Kerana dia buat meliak, itulah lah puji dia. Ah, maka ikram ya amit pada akrom maka zaidun. Apabila memliak akadika oleh zaid, aku pun kata lelup zaidun hasan. Ah, kalau itu Mahmud Alehnya ikram. Ikrommu zaidil leka. Kerana zaid buat meliak, kerana memliak oleh zaid, akemudahmu puji dia. Kerana tu mu puji dia. Jadi itu ikrom dipanggil Mahmud Aleh. Ha, kalau itu ikram ni Dia panggil Mahmud Alih tu ikhtiarian ha, Karena memeliah ni benda bahasa ikhtiar Apa ha, mana Mahmudul Bih? Mahmudul Bih tu Iaitu khusni Zaid ha, Sebab aku puji dengan kata Zaid itu Seorang yang elok Aa za itu seorang yang elok kita isna ke husn kepada Zai ha panggil Mahmud bin maka Mahmud bin ni Itirari elok ja zaid siapa dia buat Tuhan so, jadikan dia janak daripada awal-awal sebab tu kita mengaji kata nak zaidun qaimun dia panggil istifa'il zaidun hasanun panggil sifat musyabbah apa bezaq Isifa'ani ini hak menunjuk atas bertaraddud bangun ke sekali duduk ke tiduk ke berjalan. Bahasa satu dia panggil tak tetap. Adapun Zaidun Hasanu, za'ni wong ngok. Ha jangok ni bukan kata tekak, itu dak jangok sok meng. Bahasa jangok ni jangok jak mula tu jadi ke jangok. dia panggil kifat musabbaha. Ha di dalam nah wong kata. mari sini pula ada kecek masalah Mahmud ib ihtiyari, Mahmud alaih ihtiyari, Mahmud ib tu iktirari. cari dalam misal kita. Tak kala Zaid tu buat melia kita. Ha, buat melia tu panggil Mahmud al -Aly. Kerana dia buat melia tu kita puji dia. Ha, maka ma ha, ikram Zaid laka. Lepas ha, tu panggil Mahmud Al-Alaq. Maka melia buat melia ni benda ikhtiari. Nah, Lepas tu tak kalau dia buat melia kita. Kita pun kata ke dia. Ah Zaid ni elok. Zaid ni jangan. No. Ah Zaid ni molek. Haa bagus. Maka... Nah, Elok Zahid tu lah kita puji Kita puji dengan kata Zahid tu seorang yang elok Maka Husni Zahid dia Orang panggil Mahmud lebih Maka elok tu iftirari ah, ah, ah. Pak yang muda tu Kira pula ke otak masin-masin Jadi hmm, dia, dia. Nah, Unduh sekali lagi Itulah Yang kait alif tiari tu Karena jamin tu dia ada iftirari ada pula jamil dia bahasa Ah, ha, Zaid seorang yang murah sungguh hatinya Ah, ha, Oh meliyah sungguh Zaid tu ni buat meliyah kat ha, orang Zaid ni seorang yang berakhir lah Memeliyah kat ha, orang Dia panggil jamil ikhtiari Oh Zaid ni jangan ngak tuanya Itu ha, jamil yang ikhtiari ha, ha, ha. ha, Maka kait situ nak situ lah tadi lah Walikhtiaritu innama huwa Qaidum fil mahmudi alih Jika ayat di mahmud alih Haa, yang dipujikan keranunya Kait situ la bukan kait fil mahmudi bih. Sebab apa? Kata begitu, ha keranuh Haa, fi kuwati ta'lif boleh Fi kuwati ta'lif Keranuh terkadang uh, yakunul mahmudu alih Terkadang, benuh yang dipuji keranuh Seperti ikram, mumliya itu Itu ikhtiarian wal mahmudubihi benoh dia dipujikan dengannya ittirar yang macam elok zat. Ha lalu termasuk sekali kama iza akramaka zaidun seperti apabila buat mulia akan dikat oleh zat. buat mulia tu panggil Mahmud alaih, tu kerana tu boleh akan puji dia tu. Ah ha, Mahmud alaih dengan makna Mahmud dia al lajlih. Fakulta lalu Akau katalah kepada Zaid Zaidun Hassan Akau pujikan Zaid Dengan kata Yang elok hati apa yang mahmud lebih Habib Hamdi Dan bermula segala rukun Bagi puji Oh nak panggil puji Dia ada rukun Tak cukup rukun Tak panggil Supaya wuduk juga lah Nak jadikan wuduk Kena ada rukun Tak cukup rukun Tak jadi Tak sah wuduk Nak ambil semula Ani pun kalau tak cukup dia tak panggil Hamd Oh Berapa rukun dia? Lima ha, Lima rukun dia Yang pertama Hamidun oh, Kena ada orang yang memuji lah. Dalam isa kita tadi kak, Mukhatak tu lah Apabila memelia akan dikau. tak? Kalau orang Zaid buat melia ke-akak Engkau pun puji ha, Engkau di situ juga kena kehamid Orang juru puji ha, Tak ada orang juru puji Mana nak terbaik kelima puji wa mahmudun, rukun yang kedua nya mahmud yang dipuji kita bahasa orang yang kena puji ataupun yang kena puji yang dah tak orang apa tak apalah yang kena puji ha, hamidun yang puji mahmudun yang kena puji ha, kalau misal saat ini gap zaidun itulah ha engkau puji akal zaid ha zai, zai mahmud yang kena puji wa yang dipujikan dengannya ha hok tu kena gapo kena ke husn elok zaid tu dipujikan dengan kata eloknya ha elok tu panggil mahmudun bihi husnuh elok zaid ha tu mahmudun bihi wa mahmudun alaih ya <yang> dipujikan kerano apo dia ikram zaid sat ni zaid buat melio ha kerano lah memuji dia ha ya kada-kada dia, dia, dia, dia kata Gano mudut puji dia sangat Ada Tentang ni Mahmud alih tu Kadang-kadang misalnya Kita tu berakhir tak sebut uh, Baik kepada khalik Oh khalik ni dia. Baik Oh khalik ni orang bagus Orang tanya Gano mudut puji sangat khalik ha, Gano tu kerano Mari di kerano Gano, gano. Tukar habidah tu Kerano kerana apa tunduk puji sangat Zaid? Kerana apa? Ah, dia-dia. Kerana apa? Oh, sebab aku puji dia. dia bang aku? Ah, ha, sebab aku puji dia. Kerana dia gerang Allah. Ah, ha, tu dia membelia akan daku. Ah, ha, tu sampai Mahmudulaih Al yang dipujikan keranonyo. Ah, ha, nah. Ah, doa atul apa dapat dah. Pak dah. Yang kelima wasi gatun tirafah Zaidun lafazaidun hasanun tulah puji kalau tak ada kata perlidah ha, kalau tak ada apa di ada kata pu di lidah cuma duk layan dengan jalan perbuatan tak panggil puji pada lorak nah ha, pada sarak panggil ha, pada lorak tak panggil dia ya, kena lapar tu baik zaidun hasanun ha, zaidun karim ha baru panggil puji kena ada lafaz gitu wi wah ha, nah itulah habis itu summa'lam kemudian ketahui olehmu ayyuhal mukhatab ha sikit lagi kena tahu ya tak ha mungna tahu sikit lagi gapo dio anal mahmuda bihi wal mahmuda alaihi Kemudian ketahui ulemu. ayo mari dengar i'lam ni oh, oi ya tekanlah nak suruh perhati sikit tu nah ha, kemudian ketahui ulemu. ha kalau kata summa al-mahmudu <coughs> ataupun innal annal mahmuda bihi ha ada masalah ha tu mana tak kuat sangatnya summa lah. Ha, nak bagi kita amati sikit ketahui ulemu. bahwasanya mahmuda bi yang dipujikannya ah yang dipujikan dengannya wal mahmuda 'ala yang dipujikan karenanya dua-dua tu kad terkadang yattahidani zatan terkadang bersatu kedua-duanya nasbah nasbah diri diri perkara nasbah diri perkara tu satu je wa yakhtalifani dan berlainan keduanya Mahmud bih Mahmud alaih Nasbah kira'ah Ataupun Masuk binat ikhafik Pada kira Bersuatu pada diri Dan berlainan pada kira Bila kira lain Sekaranya satu je Tapi bila bila kira lain Ataupun bila tilik tu aa, Dua tilik Tilik kot ni panggil ni Tilik kot tu panggil tu Benda satu je Ha, Bala mana pulak dah ha, Tengok Misa lagi dulu Kama iza akramaka Zaidun Hak misal tadi lagi seakan tadi lagi Seperti apabila ha, Memliha akan dikau oleh Zaid Tak kala Zaid memliha akan dika Aka pun katalah ke Zaid tu Fakulta aili Zaidin Katalah ke Zaid Katakanlah Zaidun karimu Halihah tadi kata Zaidun Hassanung Ini ha, nak tukar sikit Nah kalau kata Zaidun Hasanun jadi tak masuklah bicara kita ya tahidan. Ha nah, ni hendak bercakap nak misah ya tahidan. Zatan. kali itu tak kalau Zaid tu buat melia ke akal, akal pun katalah Zaidun karimun. Oh, Zaid ni orang melia. Ha ataupun Zaid ni orang murah. Ha baik. Kali kita naknya ba innal karam Karam yang ambil ayat apa yang mai daripada Karim. Karim tu isifa'id. Ha, isifa'id. Ha. al karam tu masdar. Ha, karuma yakrumu karaman. Ha, nah. Karom murah, itu. Aa, murah itu. tu. murah tu. Min haytu kaunih yani bin nadhari. bin nadhari ila kaunih baidan al-hamdi. Mulio zat sini tu dari segi, yang dengan ditilikkan kepada keadaannya karam itu. Karam mulia itulah ba'isan yang menekankan al atas puji. Sabib mulia dia itulah jadi tekanan atas kita puji dia. Ha, tilik kok tu. Yuqalulahu. Dikatakan baginya bagi al-karam dari tilik tu Dikatakan mahmudun alayh. Apa panggil mahmud alayh kerana tu lah. Ha, kerana tu boleh kita puji dia, kerana mulia dia tu boleh kita puji dia. Kalau itu karam tu tu agak panggil Mahmud alaih tilik kut tu. Ha, satu tilik lagi. Wa min haitu kaunihi tu tadi wa bin nazari ila kaunihi. Ah ataupun tibari. Ah jadi tak apa. Dan dari segi Dari sekirat Dan dengan ditilikkan kepada keadaan Nyonya Al-Karam itu madlu Madlulassirati Dia adalah hantaran bagi lapar Maknu bagi lapar Tilik kot tu Yukalulahu mahmudun bin Dikatakan bagi Al-Karam tu Yang dipuji dengannya Zaid seorang yang murah, Said seorang yang mulia. Sabik dia mulia itulah dia buat mulia kat orang. Okay? Ha tu dia. Kalau kita perkataan mulia tu, tilik pada Zaid dah seorang yang mulia, kita puji dengan kata mulia, Mahmud lebih Sebab apa kita puji kata dia mulia? Kerana dia buat mulia kita. Ha tilik kat tu Mahmud alaih. Hmm. Eh nak banding lagi gak satu benda panggil banyak jilid lain-lain tak ada masalah bagi kita tak, alam makhluk pun panggil alam pun panggil hadith pun panggil benda lain-lain ke nak do Allah ya dia panggil yattidan nah nah tiga lafaz tu apa namun ni tiga lafaz tu bersatu sekaliannya itu pada zat kalau kata alam Kena kegap Kita misah atas kita lah Kita misah atas kita Kita, kita nak ambil satu bisa. Ha, Kita ni panggil alam Kita ni panggil makhluk Kita ni panggil hadis ha, Tahu tu lah nah, Zatan satu ya Kita ni panggil hadis Kita ni panggil makhluk Kita ni panggil alam hmm. Tapi kalau kira ha, Kira lain selalu Jadi tilik kita lah hakikatnya kita ni panggil alam kerana alam makna apa tanda oh kalau gitu kita ni tanda kata ada tuan yang menjadikan kita ha tilik gua tu kita ni panggil alam tapi tu ulama berita tak ada kata ha tiap-tiap wujud -tiap yang ada selain daripada zat dan sifat Allah yang jadi tanda itu panggil alam ha kita ni panggil makhluk hakut mana ha tiap-tiap yang ada kena jadi panggil makhluk ha, kita ni kena jadi bukan ada sendiri ha oh, panggil makhluk kita ni Hak kita ni panggil hadis Kau anu pula? Kerana kita ni baru je ada buku ada sedia. Oh, satu kita juga. Hadis buku kita, alam buku kita, makhluk pun kita. Tapi boleh panggil dua tiga iktibar lain-lain. Supo juga Karam Zaid tu. Mulia Zaid tu panggil Mahmud alaih tilik pada sebab dia puji mulia kita, kita kita, kita puji dialah. Panggil Mahmud lebih kan kita kata nak Zaid tu seorang yang mulia dipuji ketinggian ke atas Said seorang beliau satu je perkara tapi lain tiba atulah dia kata summa lam annal mahmuda bihi wal mahmuda alai tu qad yatahidani zatan wa yakhtalifani itibaran ah nah satu lagi wa qad yakhtalifan zatan wa i'tibar dan terkadang berlainan kedua apa kedua Mahmud bih Mahmud alaih ha tak dome dulu terkadang berlainan peruwanya zatan pada zat pada diri wa dan pada kira kira lain diri pun lain diri perkara pun lain-lain ha nisa pula kama idza akrama zaidun faqulta zaidun alim ha tudio apabila buat melia akademik oleh Zaid tak kala Zaid buat melia ke aka aka puji dia dengan kata zaidun alimu <coughs> ah mana nak kio fa innal mahmuda alaihi wal karamu maka bahasa yang dipuji kerana kerana itulah kita puji kena apa mahmun alaihi wal karamu ini yani mulia Zaid tu murah Zaid tu kerana tu kita puji tapi kita puji tak ada kata puji kata Zaid yang melia tak kita puji kata Zaid seorang yang berilmu kalaitu wal mahmuda wal ilmu alayhi wa ha, kita puji dengan kata zaid alimu zaid seorang yang berilmu maka ilmu itu panggil mahmud kita puji zaid dengan dengan kata seorang yang berilmu Itu mahmud ha, sebab apa kita puji zaid dengan kata seorang berilmu sanaka ana zaid ni seorang yang murah ah ha, seorang yang mulia dia memuliakan kita ah ha, mahmud ali kana karam Maka ga karom dengan ilm lain ah ni tu dia cuba juga dengan hak misal atas tadi kalau kira kama iza zaidun hasan jadi sifat al husni kita puji makmude bih akaram makmude lain lailail juga tu lain juga tu tapi syek kita buat macam lain tu barangkali nak di sini hak husnu tadi lain tapi hano ittirori ada pu ilmu lain tapi hak ni ikhtiyari. Ha, situ ja. Ah ha, tengok halunya, laiknya, lumatnya. Ah ha, dek. Ah ha, itulah bajak pada kita ni berulat-ulat dalam mengaji. Nah. Ah minna. ada suncai hati. Ah ha, tu dia. Tercapo dengan otaknya zakat cergas. Nah, ha, mari sifat harid, sifatnya lobok. Mau sungguh-sungguh. Dengan niat hati yang bersih ah ha, tu dia Nah, jadi kita di kerana lain Haa, macam mengaji Kerana dunia tu, kita mengaji nak ibu oleh Sebab tu kita nak Pada gaji sekia-sekia, nak pada upah Sekia-sekia, itu pesih dunia Pesih ugamu tidak begitu Bahkan niat begitu, dia salah semula lagi dah Wajib taubat tawab Wajib atasnya bertaubat, kalau kita niat Mengaji agama, nak niat belah tu, sahabat datar pada hadith ni Man talab ilma liyabah liyumariya bihil ulama supaya nak kelahi baralah dengan ulama siapa menuntut ilmu kena nak kelahi baralah dengan ulama nak rak Aw auliubahiya bi sufah nak nak nak megahnya orang awal klik kapung, dekat aku ku ngaji nak megahnya orang awal Aw auliya sira wujuhun nasi ilai supaya muka manusia berada ke dia semua Ha dia kod ilmu semua orang beradat kena tunduk kita belaka pengaji dunia kata gitu. Dai tak ada ilmu ke tunduk bib kita. Ha siapa-siapa menuntut ilmu kerana bala tu ataupun sekali ha liya khuzabihi supaya nak cari harta benda dengan hak tu. Ha jawab ya dakhalan na nako nabi kata. Ha sebab tu wajib kita bertaubat. Ha tu ngaji ugam mu. Ha belajar capu Hmm,ดูดี yo. Ah ha, ngaji kan dunia lain. Ya hmm, lainlah hak tu tu. Itulah hmm, sebab tu kita takut dalam bentuk ugamo tapi ada ha, sebaliknya dunia. Ah ya kita tak sedar. Akan ha, dikeliru dengan kelimah ngaji ugamo. Keliru dengan kelimah ngaji ugamo. Ha, ha dijago semua tu Nabi SAW alaihi Aja Nabi kita dapat apa hak bersih. Apa ha, hak dunia tak ada kena ni. Niat. Jadi tu tane nyo tak ada kena niat lagi buahnyo. Ah ha, tu dia. Tapi, ha tapi boleh kerana cemar dan kotor hati kita tu mari lah tu. Kalau tak ada niat dah. Hmm jadi ya. Kita buat akhirat dunia tu buruk ha, kalau kita hamba dunia tu ha dunia tapi dia tak beri akhirat. Nauzubillahi min zalik. Kita buat akhirat dunia boleh patuh. Ha tu dia. Kita kira gini Tak kira lah tu tak beri Orang dia diraku dia Lagi dia beri ha, Cuba kira ha, Tapi Dia beri sikit banyak Habis itu dia panah Supaya kita nak beri-beri duit -du -dui Ke adik kita Habis pun Baru-baru ke adik kita Hak ni patut banyak ni Tapi banyak tak boleh Ngenak Budak dia lebih pada makan Ngenak selalu Nah, maka tak habisnya ha, Habis itu tak ada tu tak ada banyak tu Habis itu tak ada ha, banyak Kita kena adik itu perangai oh, Kita dah -duk dukung dia <laughs> ha, Kalau macam-macam adik tahu selalu Adik ni kita tahu Nah mengenak ni. Buah dia tak suka dengan ni Hak soran wiga porak Jurul dia panas sipeh taruh Maka tak habis sipeh taruh Tak mengenak Nah soran ni Maka tak habis kanak lalu tabu Habis itu banyak kan Habis no, tu. Kita cedik sikit tak apa Kita banyak pun Haa Allah Ta'ala dia tahu Dia ada didik Amor dia Rab Haa Rab Nah Ini ha, patut kita sikit dulu Kau kita banyak semula Haa Haa ha. Ini ha, sikit dulu Kita banyak semula Kalau kita sikit Sikit-sikit tak, tak cukup rasa Bobo Boleh mengajar Kalau kita banyak lala, Tak ada nak mengajar Kau tak maaf Hmm Kita sikit dulu Haa Haa ha. tu kita kenal sabar Kita paham Malak-malak Haa Hmm, Itulah uh, Perbezaan di antara Mahmud alih Dengan Mahmud bih Terkadang bersuatu keduanya Berlainan pada kira Terkadang Mahmud bih dengan Mahmud alih Lain-lain uh, Dirinya lain pada Apa Misal ada kedua-dua Cuma kita buat perhatian uh, Kemudian daripada situ pula Kata syih kita lagi fa ha, in ni nak keman dalal nak minta so aja wah nak mentahqiq bagi kita ha, nah fa ha, in qultah at taqyidu bil hamda ala zatihi ah ya mallah deh dia kata kalau balat tu, Mengkait dengan ikhtiyari mengeluarkan puji atas Allah wasifatihi fazahiruhu maka zahirkah انه لا يسمى حمدا ha maka yang zahirkah apa dia ha alhamdu ala zatil tak situ dulu majaz bahawa se tak dipanggilkan hamdan waltazamahu ba'dhum dan plazim akdia oleh ba'dhum faqala ba'dhum yusamma madh Ya telah zain tak, tak boleh nak kata Hamdan kena kata Madhan. Ah ha, kalau aka kata begitu qultu ujiba an zalika bi annal murada ma yasmalu liqtiyariyah hakikatan ah wahwa zun au hukman payah pula tu. nah nah payah pula tu. Eh tak kata dulu. Hmm fa in <tuh> Allah